Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasohbihi wa kitab Sirah Anagawiyah dari buku Al-Kusul bi Rasul shallallahu alaihi wasallam bahasa bahasa ini dalam sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia Ismail, ini Umar bin Ghazir Abu Bidah. Permata dah. Ini Imam bin Ghazir Permata dah. Dan kita masih di dalam pasal Ghazwah Badar Kubra. Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar besar. Setelah sebelumnya kita sudah membahas perang-perang sebelum perang ini. Demikian juga tentang nasab nabi, kelahiran nabi, orang tua beliau Siapa yang menghasilkan beliau, demikian juga masa kecil beliau Kemudian ketika beliau menikah Demikian juga pertama kali turun wahyu berdakwah di muka Sampai kemudian diserah merah, kemudian beliau pun dicerah menuju Madinah Kemudian juga beliau bangun masjid Kemudian di situ ada dipindahkannya yakni kiblat. Demikian juga hal-hal yang lain yang sudah kita bicarakan. Disebutkan di dalam pertemuan terlewat bahwa perang Badar Gubro ini terjadi di bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun yang kedua. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memburu atau mengejar Rombongan pedagang yang dipimpin Abu Sufyan dan itu boleh karena mereka telah mengusir Nabi Muhammad SAW dan membunuh para sahabatnya waktu itu dari Mekah bahkan Nabi pun diusir juga beliau diusir akhirnya beliau diizinkan pergi ke jendela ke Madinah tetapi ternyata niat Nabi SAW untuk mencegat rombongan Saudagar yang dipimpin Abu Sufyan itu yang dari Syam dari Suriah sekitar itu ketawan ketawan akhirnya Abu Sufyan pun <tuh> mengutus <tuh> mengupah Tum Tum bin Amr <tuh> Al Ghifari untuk menuju ke Mekah memberitahu kepada Quraisy bahwa barang dagangan mereka, unta mereka, demikian juga perniagaan mereka mau dirampas oleh muamalat dan teman-temannya. Akhirnya sampai kabar tersebut sehingga orang-orang Mekah, ya, semuanya mempersiapkan diri untuk menghadapi nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian. Maka semuanya berangkat, ya, dari orang-orang Abah, -orang dari orang-orang kafir Quraisy itu untuk menghadapi Nabi S.A.W. Jadi Nabi sebenarnya persiapannya adalah untuk menghadapi rombongan saudagar itu, ekonomi. Bukan menghadapi pasukan perang sebenarnya. Dan jumlah mereka saja juga 300 orang saja. Kemudian orang Quraisy pun pergi ya dari Mekah menuju Badar nanti dan terjadilah nanti perang Badar. Disebutkan di sini oleh menerakati orang mengatakan fa jama'a Allah Allah beri maka Allah Swt telah mengumpulkan mereka tanpa terjadi kesepakatan tidak ditentukan dulu kita bertemu nanti di Badar terjadi peperangan hari ini dan itu tidak tidak ada mereka mempunyai iaitu yani perjanjian seperti itu. Lalu ada Ridha lika minahk minahk dari apa yang Allah Swt katakan daging di dalam perkara itu dari hikmah Allah mengundang memang demikian. Kamu kawan tak sebagaimana Allah Swt menyebutkan dalam surah Al-Anfal. Kalau tawakal, laktalaf tum filmiyat. Kalau kalian tawakal, persepakat. Nanti kita akan berperang. Ya, tanggal ini dan itu. Laktalaf tum filmiyat. Ini saya kalian akan menjadi di dalam perjanjian. Boleh lihat diyang Allah, amurangka nama kula. Akan tetapi Allah memutuskan perkara. Dari apa yang akan terjadi, maklum suatu yang mesti terjadi. <tuh> Jadi itu tidak ada, mereka bersepakat, berjanji di padar dan sebagainya tidak ada. Itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keluarnya Quraisy sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka keluar dari Mekah itu sampai kabarnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya itu mau mencegat yani saudagar itu ternyata orang keres malah sudah tahu dan persiapkan tentu saja kan beliau bermusyawarah jadi atau tidak kan demikian istisharoh asabi maka Nabi pun melakukan istishar, melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Bertakar nama kasiruminan muhajirin, pasanu. Maka banyak dari orang-orang muhajirin berbicara dan mengatakan bagus, bagus, tidak apa, apa berperang saja. Mereka orang-orang muhajirin, masya Allah memang sudah benar-benar keluar dari Mekah, ya benar-benar membilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemudian setengah-setengah tidak ada. Memang tujuan mereka dalam membilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membilah agamanya sudah berperang, suruh mati dan sebagainya sudah siap. Padahal Nabi SAW mengetahui apa yang diucapkan Muhajirin ya, Nabi sudah memahami mereka memang orang-orang sudah siap. Sedangkan Nabi sendiri kan beliau tinggal di di Madinah. Summa ishtisharuhum wa huwa yuridu bima yaqulul anshar. Kemudian bermusyawarah kepada mereka dan Nabi SAW alaihi terhadap apa yang dikatakan orang Anshar. Ini beliau berbicara kepada orang-orang muzahirin, mengatakan bagus, ya, tidak apa-apa berperang. Tapi Nabi sendiri, ya, beliau ingin apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansor, ya, karena mereka inilah, ya, yang benar-benar, ya ini tempat beliau tinggal saat ini. Adapun orang-orang muzahirin memang sudah siap, ya, sekarang orang Ansor bagaimana? <tuh> apa yang dikatakan orang Ansor? "Wahab daro saat ibni muat." Maka bersegeralah Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad itu siapa? Pimpinan Ya, Ketika Bani berperang Waktu itu Nabi SAW dengan Bani Quraidah, waktu itu kemudian dia pun Akhirnya terbunuh Meninggal Sampai disebutkan Ihtazah al-syurrahman Di mauti Sa'ad bin Mu'ad Ini sampai-sampai ars, Arsnya Allah SWT itu bergetar Dengan sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini tidak ada kemudian dari makhluk Allah Subhanahu wa meninggal kemudian bergetar kecuali ketika meninggalnya saat diwaatin. Masyaallah. Maka kemudian bersegera Said bin Mu'ath radhiyallahu ta'ala anhu, maka Qalabi mengatakan, "Ya Rasulullah wa Rasulullah, ka'annaka tu'aridu minna wa Rasulullah sallallahu sa alaihi wa kan engkau adalah menawari kami. Ingin tahu pendapat kami bagaimana?" Ya kan? Dan itu memang yang Nabi inginkan. Padahal kita kan demikian, ada beberapa orang Ada pun yang, yang kelompok ini Sudah jelas, mau pun Dia siap untuk mati Yang satunya ini ya, Yang kelompok yang satunya ini, inilah yang diharapkan Kalau dia juga ikut membantu, semakin lebih apa? Kuat lagi Maka berkata Sa'uddin Mu'ad al-Ansari ini Wallahi ya Rasulullah Maka demi Allah wa ya Rasulullah Lau isla bina Al-bahr Lahatna nahu ma'aka kalau sekiranya istaradot bina al-bahr. Kalau lautan itu menghalangi kami, memanya sedang melakukan perjalanan di depannya itu laut. La khatna lafadnahu ma'ak. Kami akan masuk ke dalam lautan itu bersama dengan engkau. Demikian. Kalau yang menghalangi itu laut kami pun akan ikut masuk ke dalam lautan tersebut bersama denganmu. Fasir bina ya Rasulullah, berjalanlah dengan kami wahai Rasulullah. Berjalanlah kamu dengan kami wahai Rasulullah. Allah Alla di atas barokah Allah Subhanahu wa taala. Fasurra Rasulullah SAW alaihi maka Rasul sallallahu alaihi pun bergembira dengan dan itu. Wa qala beliau mengatakan, siru wa abshiru. Berjalanlah kalian dan bertumbidalah kalian, fa inna Allah maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah wa'adani ihda taifadain. Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok tersebut demikian Akhirnya Nabi pun mengalahkan orang-orang Quraisy tersebut yang dari Mekah demikian. Kembali di dulu subhanallah wa bihamdika shallallahu la ilaha illa